Egunon guztioi berri osarri irretien zuten ari zarete FMko eunpuntu sortzean. Hau Berron Albbistegia da eta lenik eta bahin beti bezala, tenperaturari buruzko informazioa emanen dizuegu, orintxe bertan hamalago graduko tenperatura daukagu berriozarren zerua estalita, eta badirudi estalita jajeuko duela egun osoan zehar egunean zehar ere atzo bezalaxe, euria egiteko arriskua izanen dugu. Eta azken egunetan Ezkuntza gaiak izan ditugu Aipagai eta gaurkoan ere Horrekin hasiera emanen diogu gure Gaurko albiste giari Nafarroako kontuetaz Ari gara eta Aipatu behar dugu protestartean egin zuela Lehen bilera Nafarroako Ezkuntza kontseiluak Ikasturtea bukatu bezala asida Nafarroako Ezkuntza kontseiluaren protestartean Lehen bilera egin zuen erakunde Horrek atzo, iruneko irunlarriak Karrikako egoitza barruan kanpokoaldean sindikatuek, guraso elkartek eta ikasleak elkarrietaratzea egiten zuten bitartean bileran izantzen Jose Iribas, Nafarreroako hezkuntza kontseillaria baina protesta hasi, hasi baino lehen sartu zen. Hezkuntza kontseilluaren egoitzara ez zuen pasatu behar izan elkarrietaratzean parte hartzen ari ziren aurretik hezkuntzako sindikatuek, Herrikoa eta Sortzen ikasbatua, guraso elkarteeek eta eraldatu ikaslea bertsaleak eta Nupeko ikasle batzordea ikasle taldeek deitu zuten protestara ohiukatu zituzten leloen bidez hiri basen lana jarri zuten batez ere zalantzan gezurrietan ari dela Nabarmendu eta haren dimisioa eskatu zuten hezkuntza publikoaren kalitatea eskastu eta esparru horietako lan baldintzak askartzeagatik horixe Nabarmendu zuen LAB e, sindikatuko espei hiri artek pankarten atzetik hau da bi urtean 600 lanpostu galdu direla Aurrekuntua murri eta gela bakoitzeko ikasleko kopurua handitu dutela eta egoera horretan ezinezkoa dela kalitateari eustea sindikatuen hitzetan duela urtebetetik ez dute kontsellariarekin aurrezaurrie hitz egiteko aukerarik izan eta atzoko bileran parte hartuko zuela jakinda protesta egiteko profitatu zuten egoera baina hiri basekin ezin izan zuten hitz egin Eguneko beste berri garrantzitsu bat, Nafarroari dago kionez, Marta Beirak ontsailariaren deklarazioak e, be, berak esandakoak dira izan ere, bikotekiderik ez duten andreek eta lesbianek ez dutela ugalketa lagundua izanen herietxe publikoetan esantzuen atzo. Ugalketa lagundua herietxe publikoetan egiteko aukera bikote heteroseksualek bakarrik daukaten Nafarroan, Marta Abera, Osasun kontseillariak Arratsaldean atzo Arratsaldean agerraldia egin zuen parlamentuan gai horri buruz eta azalduzuen gobernuak ez duela onartzen bikotekiderik ez duten andreek eta lesbianek ugalketa lagundu uraiotzea ospitale publikoetan nabarmendu zuen gobernuaren jokabidea legezkoa dela eta diskriminaziorik ez duela eragiten bildu taldeak eskatuta egin zuen agerraldiak kontsellariak ainzusten ere nafarroako arartekoak guztailean kontuak eskatuzizkion gobernuari jardun hori dela eta bi andrerri etzien baimenikeman ugalketa lagunduaz baliatzeko batek ez du bikotekiderik eta bestea lesbiana da arartekoak gobernuari ohartarazi zion diskriminatza dela emakume horiek ugalketa lagundurik gabe ustea, gobernuak ezetz erantzun du berriz ere. Eta duela hiru urte ezkabamendian sute bat eragiteagatik gizon baten kontrako epaiketa hasitzen atzo. Ezkabamendian mendian sute hori piztu izana ukatu du akusatuak. Sua etzuela berak piztu eta egun hartan etzela bertan izan defendatu du bederatziiko abuztuaren hogeita hamarrean eskaba mendian sute bat eragiteagatik akusatutako gizonak. E, atzo goizean hasi zen haren kontrako epaiketa fiskalak hiru urteko espetxe ezigorrea eskatu zuen ausatuarentzat eta defentsak libre usteko. Epaiketa hasi aurretik herri epaimaia osatu zuten zortzi gizonek eta emakume batek osatu zuten lehenaldia da herri epaimai batek alako delitu bat epaitzen duena Nafarroan Fiskalaren txostenaren arabera sutea arritsaldeko laurak eta hogei inguruan piztu zen, eta guztira bederatzireundal larogei metro kuadro erreziren, atarrabiako landazabal poligonoan beste sute bat piztea ere egotzi zioten gizonari. urteko espetxe zigorrazgain, fiskalak irumila berreundal arogei tamaika euroko kalte ordain bat eskatu zuen. Nafarroako gobernuaren arabera kostu hori izan zuen suteak itzaltzeak. Ama bosti dia betez akusatuak egunean 6 euroko isuna pagatzea ere nahi du fiskalak. Berriozarko albisteak aipatuko ditugu jarriaian eta sute batetik, duela urteko sute batetik atzo gertatutako beste batera, pasako gara izan ere, sute bat piztu zen berriainz industrialdean eta kalte material larriak eragin zituen, berriainz poligonoan, biktimarik eta intoxikaturik gabe, eragin etzuen sutea piztu zen, Bat bat bi, sosna farroa larrialdi zerbitzuak arratxaleko irurako gehi gutxitan jaso zuen deia. Ordu horretan, suteak zuen enpresako beharginak alde eginak ziren bazkaltzera, eta inguruko lantokietako langileak izan ziren larrialdietara egin zutenak. Musika tresnak saltzen ditu, kaltetutako enpresa horrek lehen solairuko bigela errezituen suak talerre eta biltegia hain zuzen, eta horren ondorioz bertan ziren instrumentuak ere kiskali egin ziren. Mulegoak eta gainerako zerbitzuak hartzen dituen B-Solairuan, etzen SR bainakeak ere kalteak eragin eragintzituen. Kordobilako zuhiltzaleak zu, ziren sutea itzaltzera eta horretarako zisterna bat autobomba eta kamioi bat eraman zituzten berriozarko poligonora. Ambulantzia bat ere bertaratu zen, baina zorionez etzen horren beharrik izan. Kontu ngeiago kontu alaiagoak orain irailaren 22an e, Larunbat honetan Euskararen Aldeko Agerraldia eginen dute Berrio Berriozarko Berrio Aldez Zarriko Zorrokatik Euskal Herria Plazara Euskararen Aldeko Herriomerian Joanen dira lagun eta Euskararen Aldeko kolektiboak Euskararen Aldeko Agerraldiaren irudiak grabatu ondorengo bideoa, urriaren hasierako Euskararen astean aurkeztuko da ekimenaren antolaketan Berrio zarren, Euskararen alde diharduten taldek e, ibili taldeak ibili dira. Iaz berrrizarren euskaraz bizi elopean grabatu zuten lip daba eta horren ondorengoa da, E, horren oinordeko ba, datozen egunetan engrabatuko dutena. Bidioan ezkabatik beitik urek egiten duten bidea berriozarko historian Euskarak izan duen bilakaerarekin alderatuko da. Iraiaren hogeitabiko Euskararen aldeko agerrialdia izanen da, inzuzen ere, bideoaren azken esketsa. Uren eta Euskararen artean aipatutako dela eta basobat ur hartuta Euskararen aldeko topa e, ginen dute Euskal Herria plazan. Antolatzaileek berrio Osarkoa Herri Talde orori, irailaren 22 honetan, goizeko 11etan Lantzelu parkean edalontzi bana hartuta joateko deia egindute Euskal Herria plazan euskararen alde topa egiteko. Euskararen aldeko beste ekimen bat, oraingo honetan, txikiei, etxeko txikienei begira, larunblai ekimena da. Urrian, hasiko diren joko lantegi hauek Euskararen erabilera sustatzeko haurtalde egon korreak sortu nahi dituzte. Bide batez, txikiek asteburuan buruan bikain pasatzeko aukera izanen dute. Euskaraz nahikotasunez mintzatzeko gaitasuna duten aurriek parte hartu izanen dute, lehen ezkuntzako irugarren edo laugarren mailan ikasten badute. Argibide gehiago eta iz zene irailaren hogeita batera bitartean egin ezue, eh? hau da, datorren ostiralera bitartean, goizeko amarrretatik eguerdiko ordu bietara udalaren Euskara Zerbitzuan. Beste modu batzuk ere badaude, zerbitzu honekin kontaktuan jartzeko, ondoko telefono zenbakian adibidez, bederatzi lauzortzi, 00001, bost, bederatzi, edota Euskara abildua berriozar.es web e, elbide elektronikoan. Errepikatuko dugu, bederatzi lauzort ru edota euskara bilddu berriozar .es. Ekimen gehiago, gure herri honetan euskararekin harremana e, daukatenak bertso eskolan berriozarko bertso eskolan izena emateko epea zabalik da ikasturte berri bat a, berri bati hasiera emanen dio berriozarko bertso eskolak hemendi gutxira eta bertoko antolatzaileek epea zabaldu dute nahi duen orok izena eman dezan urrian hasiko da 5 urtez ekimen hau gazteei zein helduei zuzenduta bertan bertsolaritzaren teknikak irakatsiko dituzte eta kultura adierazpide nabarmen honen bidez haozko gaitasuna landuko dute. Azken urteetan leku askotan zabaltzen ari dira Bertxo Eskolak eta bertsolaritzaren Laritzaren eta egungo agrekastaren oinarri dira. Iliaren hogeita arte aukere izanen duzue Berriozarko Bertxo Eskolan izena emateko ondoko telefono zenbakietara deitu. Zalde batetik, Nafarroako Bertxo Zale elkartearena, bederatzi lau sortzi, bat lau iruzazpi lau zazpi, eta bestetik Berriozarko Euskara Zer Zerbitzuarena, bederatzi lauzortzi, iru zero, zero, iru, bost, bederatzi. Nafarroako bertsozale elkartearena, bederatzi lauzortzi, bat lau, iru zazpi, lau zazpi, eta bestetik aipatu dugun bezala, berriozarko euskara zerbitzuarena, bederatzi lauzortzi, iru zero, zero, iru, bost, bederatzi. Eta aurreko egunetan eh, aipatu dizuen dizu egun legez, mendialdea bi eh, ikastetxeko gurasoek autobusak berreskuratzeko borrokarekin jarreituko dute datozen egunetan ere. Gaurko honetarako greba deialdia egindute, datozen hiru egunetan luzatuko den eh, greba deialdia. Asteazken, egun eta ostiralean, gaur bihar eta etzi beraz, eh, neska mutilak ez dira, asera joanen. Gaur gainera guraso batzar irekia eginen dute, arreatxaldeko seietan Euskal Herria plazan bihar irailak hogei amarrretan konzentrazioa elkarretaratzea eginen dute, ezkuntza departamenduaren aurrean irunean, Santo Domingo eh, Santo Domingo kalean eta irailaren hogeita batean ostiral honetan greba egiteaz gainera, gurasoen batzarra ere eginen dute, arreatxaldeko seietan kulturgunean eta Orduan erabakiko dute datorren astean ze protestaaldi eta ze e, protesta ekintza burutuko dituzten. Gure gaurko albistegiarekin amaitzeko gogoraraz nahi dizuegu alaber Berriozarko jaietako argazki leiaketa abian dela. Izenak dioen bezala, iragan Berriozarko jaietan ateratako argazkiez osatutako leiaketa da. Lanak originalak eta argitaragabeak izanen dira. Argazki leiaketa honetan nornaik parte ardezake, dezake mugarik gabe, baina hori bai pertsona bakoitzak lau argazki aurkeztu izanen ditu gehienez. Argazki hoiek, lan hoiek Berriozarko udalaren auzo bulegoan aurkeztuko dira Irailearen hogeita batera bitartean Beraz datorren hostiralean izanen duzue azken eguna Zuen lanak, zuen argazkiak aurkeztua izateko Goizeko sortzietatik eguerdiko ordu bietara Sari nagusi bat izanen da berriunda berriogei tamar eurokoa Eta irurogei euroko lau akzesit Saritutako argazkiak berriozarko udalarenak izanen dira Eta honek erakusketa bat eginen du urriaren sortzitik am airura bitartean, bertan argazki guztiak erakutsiko dira kulturgunean, eta erakusketa bukatu eta gero egileek jaso izanen dituzte saritu gabeko argazkiak. Aux izan da dena beraz, gure gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irreatiren sintonian FMko e1 puntu edota une oro interneten eguzkiplaza.neten.